מזמור סמך למנצח על שושן עדות, מכתם לדוד ללמד בהצותו את ארם נהריים ואת ארם צובה, וישוב יואב, ויח את אדום בגאי מלח שנמעשר א'. אלוהים זנחתנו ופרצתנו, ענפת תשובב לנו, הרעשת ארץ פצמת רפא שבריה, כי מדת. הרעית עמך קשה, השקטנו יין תרעלה. נתת לרעך נס להתנוסס מפני קושך סלע. למען יחלצון ידידך, הושיע ימינך וענני. אלוהים דיבר בקדשו. אעלוזה אכלקה שכם ועמק סוכות אמדד. לי גלעד ולי מנשה ואפרים מעוז ראשי יהודה מחוקקי. מואב סיר רחצי על אדום אשליך נעלי עלי פלשת התרועהי. מי יובילני עיר מצור מי נחני עד אדום הלא אתה אלוהים זנחתנו, ולא תצא אלוהים בצבאותינו. הבה לנו עזרת מצר ושב תשועת אדם. באלוהים נעשה חיל והוא יבוס צרינו.